بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه Allahumma yassir li amri wa ashrh li sadri wa ahli uqdatan min lisani yafqahu qouli Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na ma lam tana innaka antal alim al hakim Allahumma bayyin lana haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa bayyin lana batilan wa jumlamin ya mufahhim sulaymana fahhimna ya mu'alibal ibrahim allimna Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na ma lam tana innaka antal alim hakim Her şeyden önce Allah subhanə va tealənin neymətlərinə gələ şükr etmək lazımdır və qul unutmalı deyil ki, nə qədər çox Allah subhanə və tealənin neymətlərinə edərsə, Allah subhanə və tealə onu olan neymətlərin daha da artırar. Və həqiqdən də bu gün açıq aşkar neymətlərdən biri əminəmansılıq neymətidir ki, biz onun sayəsində dilimizi öyrənib, öyrənilən sonra öyrədib və nəticədə öyrəndiyimizə əməl edə bilirik ki, Allah sonra bizə bu neymətimizi daha da artırsın, bizi neymətlərinə şükhədən bəndələn etsin və bu məclisin səbəbkarlığına hifz eləsin, onların rulsinin, bərəkətini artırsın və eyni zamanda da həqiqdən də Bugünkü günlərdə yəni, bu dərslərin e, daha geniş e, formada yayılmasına görə, yəni, bu kimi bir çox dərslər var ki, həyətəndə bir çox qardaşlar e, işlə, vaxtdan, zamanla, məhkanla bağlı olaraq orada iştirak edə bilmirlər, ancaq e, digər ötürücü vasitəsilə, yəni internet və başqa, və vasitələrlə əldə edə bilirlər və bu üçün də bu cür əziyyət çəkən, xidmət göstərən qardaşlar Allah subantala işlərinə bərəkət versin, Amin. onların əməllərini öz rizası üçün etsin və onların salih əməllər kitabçasına yazılsın. Amin. Və inşallah biz bugün İman Buxar Rəhməllənin iman kitabının 22-ci bölməsindəyik və bu bölmədə bundan ibarətdir ki, Əl-məasim min əmril cəhiliyyə və lə yuqəffəru sahibuha bir tə İmam Buxar Rəxmə iman bölməsində belə bir bölmə e, qeyd edir ki, deyir, asili ilər Deməli, e, cahiliyyə əmirlərindəndir, yəni cahiliyyə işlərindəndir və onun sahibi, o nedən sahibi təkifir olunmur Hı. hətta şirk etmədiyicə və yaxud da hətta e, həmən əməl şirkindən birləşmədiyicə, yəni əmən əməllə şirk olmadıqsa. Bu da bir daha e, İmam Buxar Rəhmallanın etiqadını, məhz əhli sünnən etiqadında olmasını göstərir ki, əhli sünnən etiqadına görə isə böyük günah sahibləri, əbədi cəhənnəm əhli deyirlər. Onlar e, cəhənnəm oduna layiqdirlər və Allah onları, e, əzab verəcək və istəsə də onları əhv edəcək. Və İmam Buxar Rəhmə Allah bu bölməyə məs Peyğambə son bu sözünü dəlil gətirib ki İnne kimrun fike cəhiliyyatun Yəni, sən, sən e, elə bir insansan ki, e, sən elə bir kişisən ki, səndə cahilliyyə, yəni əmirlərindən, cahilliyyədən bir əlamət qalıb. Və bu hədisi, Abuzər radiyallahu anhına deyilən e, sözdür ki, inşallah e, hədis qismində müəllif məhz bu hədisi tamamilə gətirəcək. Və eyni zamanda ayiyyəndə gətirib ki, Allah subənda buyuruyor ki, İnnallah ilə yaxfur ən yüşrəqə bihi və yaxfur mədunə dəlikə li mən Nisə surəsinin 48-ci ayəsidir ki, müəllif gətirib ki, Allah subhanda Quran kəmdə deyir ki, həyətən də Allah ona şirk edənləri bağışlamaz və şirkdən aşağı olan günahları isə e, kimi istəyirsə onun üçün də yəni bağışlar. Bu da bir daha müəllifin öz e, kitabda getdiyi üslubdan mənhəzən metoddur ki, dediyinə çalışır həm hədislən, həmçində Qurandan dəli getirsin. Məs e, çünki e, əsas məhsələr İslamda quran və sünnədir. Və sonra müəllif müəllif hədislərə keçir və birinci hədis deməli Əbu Zər rəziyallahu anh hədisidir ki, dir Ma'mur anəl Ma'mur qəl laqitu Əbə Zər bil Rəbzəti və aləyhi hullatun və la gulam hullatun. Fəsə'altu an zəlik fa qala səbəbtu rəjulan fa'ayyərtuhu bi ummihi. Fa qala lin-Nəbi sallallahu əleyhi və səlam أعيرته بأمه إنك مر فيك جاهلية إخوالكم خوالكم جالهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبسه ولا تكلفهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فعينوهم İmam Buhari rahmehullah deməli Məmur, yəni Tabiindən Ravahidun həccini gətirir ki, Məmur deyir ki, Mə'rur. Mə'rur deyir ki, bir gün mən deyir Əbəzəri, Əbu Zər radiusullahuna ki, Rabbizə, Rabbizə təxminən Məddənədən 3 mərhələ məsafəsində bədi, yəni bədəvi torpaqları salib. İndi onlar hamısı artıq Mədnənin şəhərinə yəni, daxil olub. Və deyil, məndir həmən yerdə Abuzəri gördüm və onu və onun düz indi, xadimi demək olmaz, o boz söhbət quldan gedir, hansı qul ki, döyüşdə kafir qismində əsr götürülüb, götürülmüş həmən qullardan gedir. Çünki azad insandan heç vaxtı yəni qul olmur. Hətta azad insan oğullansa, qul kimi satılsa, hakim, belək kimi həmən tezat edilər və həmən insanları cəzalandırırlar. Və deyir, e, e, e, Abuzəriv onun qulunu gördüm, onların üzərində ikisində də eyni libas idi. Və hədisə gələn hullətin sözü, hullə sözü e, libas, e, yəni sahabələrin dövründə libas forması idi. Sadəcə o hullə Alt və üstü eyni parsadan ibarət olan, yəni bir forma salibdir. Və bəzi şəhslərdir ki, ona görə xüllə salib ki, o, Bu hədisə Hollə deyilib ki, çünki onun bir hissəsi qulundaydı, yəni bir hissəsi də özündə idi. Və bu hədisin başqa variantlarında, yəni başqa yollarında gəlib ki, yəni onlar baxdılar ki, birində yaxşıdır, birində də pisdir, dedi dəyişin, biri vizə yaxşısını verin, biri vizə də pisini verin ki, o iki də dəst olsun. Yəni alt və üst geyim, üstü də dəst olsun. Yəni hər bir halda Hollətun burada geyim formasıdır, geyim formasıdır və oyun geyim forması da alt və üst libaslarının eyni. Eyni rəngdə, eyni parçadan, daha doğrusu, eyni parçadan, yəni olmasıdır. Və e, mağrur deyir ki, mən gördüm ki, Abuzəri özün və qullu, qulunun qeyimi eynidir. Və bu haqda soruşdum ondan ki, yəni e, bu nə səbəbdir ki, sən öz qeyindirdi, öz quluba qeyindirmi sən? Abuzər də dedi mənə, e, Peyğambər s.ə.vələmdən, e, Peyğambərlə öz arasında olan qıssanı danışdı ki, Abuzər dedi ki, bir gün mən deyir, E, bir insandan, yəni elə bir ki, e, söhüş fason oldum, söhüş fason oldum yəni e, mən onu acıladım, o məni acıladım, mən onun söhəsi oldu, o məni söhəsi oldu və bir rivayətdə gəlib ki, e, deyir, artıq e, mən onun anası əcəmi olduğuna görə mən onu anasına eyiblədim, yəni dedim ki, ey qara, qara qadın oğlu. Çünki anası deyir ərəb değildi, əcəmi idi. Mən də onun anasına, yəni söydüm. Yəni dedim ey qara rəvdə oğlu. Və deyir ki, mən deyil, bir insanla deyir belə e, söyüşdüm. Yəni mən onu acıladım, o məni acıladı. Və hədis şərhçiləri də deyir ki, e, bu onu göstərir ki, bu e, Abu Zər bu cür söyüş istifadə etməsi haram olmamışdan qabaq idi. Dəlil nədir? Dəlil, hədsinin sonrasında gələn və deyil, mən onun anasını söyəndə, anası, yəni, həmən sözü deyəndə Peyğambəl Səhəm deyil, ya Bəzər, sən onun anasına mı eyiblədin? Dedik, e, anasına mı eyiblədin? Dedik, səndə cahiliyədən bir alamət var. Da, bu da onu göstərir ki, Abuzər e, həmən hadisəyə qədər, o haram deyildi və e, Abuzərin qıssı başına gələndə artıq Abuzər bilir ki, o artıq nədir? O, haramdır. Çünki biz hər dəfə qeyd edirik ki, yəni, ümumiyyətlə, şəriyyət əhkəmları hamısı bir dəfəlik nazir olmayıb. Mərhələ-mərhələ, hissə-hissə, qissə-qissə, hər də bir hadisə, bir qissə baş verəndə qismən başlayırdı həmən şəriyyət əhkəmları nazir olmağa və ə, İmam ə, İbn Həcərdə, yəni, bu qissanı İmam Qurtu Büdən və bir çox Şəhərdçilərdən, kirmən idi və başqalarından gətirir ki, yəni onlar qeyd edir ki, bu qissa həmən o söyüşün haram olmamışından qabaq idi ki, Abuzər onu demişdi elə və ə, dəlil də o idi ki, ə, çünki Peynissam o qissanın o eşidəndə ki, onu dedi ki, həyətən də səndə cahiliyyədən bir, yəni əlamət, yani bu, yəni bu elədiyin, bu söz elədiyin İslamın əxlaqından, ədəbindən deyil. Bu, İslamdan əvvəlki cahiliyyə dövrünün e, halından, əməllərindəndir. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v dedi ki, İxvanikum xavalikum, ca'ləhumullahu təhdədikum. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v e, deyir ki, yəni qulluqçu barəsən deyir ki, o sizin e, qardaşlarınızla ki, hansı ki Allah onları sizin əlinizin altında elib. Yəni, elə bir ki, e, e, Abuzər radiyallahu an, e, bir hadisədə ikiyi İki, əhkamla yəni, söhbət eləyir. Yəni, bir, həmən o söhüş məsələsində hansı ki, imam buxar rəhma ola məhz bu hədisin bu hissəsini öz babına, gətirdiyi baba bölmə kimi qoyub. Və ikinci isə, qulla davranmaq məsələsi. İnsanın əgər döyüşdə və yaxud da ki, döyüşdə iştirak eləmişsə, pulunun müqabilində bazardan qul alıbsa və həmən o qulla davranma məsələsini Peyğambər Sələm bu hədisdə bildirir və e, bildirir ki, onlar sizin qardaşlarınızdır ki, onlar sizin əlinizin altındadır. Yəni, qardaşlarınız, yəni də qeyd etdiyiniz ki, heç vaxtı qul əslində, əslində azad insan olmur və aslında müsəlman da olmur. Çünki müsəlman qul heç vaxt olmur. Aydındır. Sadəcə həmən qul kafir olaraq əsir götürülür, sonra onu müsəlman alır Sonra həmən müsəlmanın yanında olanda hidayət olur və nəticə nə olur o? Müsəlman olur. Və o müsəlman olandan sonra istəsən onu azad deyə bilərsən, istəməsən də öz qulun kimi də saxlayıya bilərsən. Aydındır. Və e, bu hədisdə, yəni onu göstərmək ki, o müsəlman kimi əsir götürmək. Çünki müsəlman kimi əsir götürülə bilməz. Çünki müsəlman e, qul ola bilməz. Aydındır. Sadəcə həmən insan e, kafir olub, Və yaxud onun atası kafir olub, sonra onu alıblar və sonra o hidayət olub və ondan da e, dünyaya gələn yəni uşaq da nə salir? Müsəlman salir. Ancaq qul kimisə atasına qulluqda tabu olur. Aydındır. Düz, o əhkamlarda inşallah itqi bölməsində, yəni qul azad etmək bölməsində daha geniş gələcək. Sadəcə müəllib burada bizə aid olan, daha doğrusu baba aid olan hissənin gətirinə görə üstündən ötəri keçirik. Və Peyğəmbərsən bildirir ki, yəni Allah sümad onları sizin altında idi və deyil, kimin qardaşı öz əlinin altındaysa, yəni artıq, o qul, hidayət olunan sonra, müsəlman olan, tovit əhlə olunan sonra o artıq sənin nəyin sayılır? Din qardaşın. Və bu baxımdan Peyğəmsən dedir ki, sizdən kimin qardaşı onun əlinin altındadsa, öz yediyinə neynəsin? Yedizdirsin. Yəni, əgər sənin evində, sənin evində bir yemək pişirsə, bu hədisi səliflər şərhçilər bu cür açıqladı. Birinci, yəni, e, eyni yeməkdən ona yedizdirmək, İkincisi isə sən oturduğun qabdan ona yedizdirmək. Və hər bir iki variant nədir? Hər iki şərh nədir? Uyğundur. Deyir ki, İmam bu Abu Davud öz e, səhində də bu hadisəni rəvayət edib. Peyğəmbərsəm deyir ki, əgər siz qulluqçunuz, xadimətçiniz e, sizə yemək bişiribsə, yəni sizə yemək hazırlayıbsa, o siz yeməmişdən olan eynidir onu ötürün, onu yedizirin. Hətta yemək istəməsə belə loxma ilə onun ağzına qoyun, yeməyə qoyun ki, o, çünki o sizin e, yeməyin hazırlanmasında onun əziyyəti olub, daha çox olub. Aydındır? Və burada isə pensan bildirir ki, öz yediyinizdən gəlin, e, yedizirin. Yəni sən e, nə yeyəcəksənsə, ona həmen o yeməyindən yedizdirməsən və yaxud da ki, özünlə bir yedi izdirəcəsin. Hər ikisi məna, yəni səhiddir. Və buyurur ki, "Valiyelbisumin meyyelbes" və ona öz qeyindiyindən qeyindirsin. Və burada da e, İmam İbn Həcər Rəhmələ bu sözü, yəni öz qeyindiyindən ona qeyindir sözünü, dedi sərəflər bunu iki cür açıqladı. Birinci dedi ki, yəni əgər özün normal, keyfiyyəti qeymişsənsə, onu da özün normal, keyfiyyəti qeyindirməlisən. İkinci, məhz sən öz qeyindiyin libastan ona qeyindirməlisən. Və ikinci e, məna, Daha xoş olduğuna görə, daha düzgün olduğuna görə məhz Abuzar ikinci nə eləyib? Məs özü geyindiyi libası ona geyindirir. Yoxsa Abu Zerr radiusallahu anhu, yəni ona da keyfiyyətli başqa libas geyindirə bilərdi. Aydındır? Çünki hədis elə deyirdi ki, bəli, mən geyindiyimə, yəni mən nə libas geyinirəm, onu da ona geyindirəm. Məs Abu Zerr radiusallahu o cür başa düşdü ki, yəni öz geyindiyin seçimlən, öz geyindiyin e, parçadan hazırlanmış libastan ona da o libası geyindirir. Ona görə Məhz Abuzər radiyallahu anhı o parçadan iki dənə hazırlattırdı. Necə bir rivayətdə gəlib ki, e, Abuzər radiyallahu anhıya e, imam tabarədə gəlib ki, məhz e, Peyğəmbər s.a.v e, qulları paliyyəndə Abuzərə də bir qul verdi və dedi ki, öz yedir, yedir, yedirindən də giyindir. Və Abuzər deyil, parça aldı və parçanı iki yerə böldü və parçanın yarısını ona giyindir, yarısını da özünə giyinirdi və məs Abuzar radiyalanı, parçanı e, daha doğrusu hədisi bu cür başa düşməsi onu göstərir ki, Abuzar əməldən iki rəydən ən üstünlü seçdi, aydındır və bu da sahabələrin həqiqətən də e, bütün əməllərdə insaflı, adil olduqlarını göstərir və eyni zamanda e, o olunan müamiləni, yəni özlərin necə müamilə olmaq istəyirlərsə digərlərlə də o cür müamilə edirdilər La sonra peyğamərsəm bulur ki, vallə tukəllifuhum mə yəğlibuhum və deyir onları gücü çatmadıkları şeyləri yükləməyin onlara. Yəni nə deməkdir? Əgər tutaq ki, e, bilirsən ki bu qul, bu işçi. düz, burada söhbət işçi ilə burada quldan söhbət gedir. Bilirsən ki, əgər bu qulun sənin qulundur. Və o qul bilirsən, gündə məsəl üçün iki meşğun ələyə bilər. Və sən deyirsən, yox, mənim tizarətimə ziyan edir, mənim gündəlik dörd kisə müştərim var. Mən o dörd kisə müştərini gündəlik verməliyəm. Və bilirsən ki, o insan isə əl, əl dərma ilə iki kisədən artıq bacara bilmir. Sən neynirsən ona? Yox, sən mənim müştəriləmi qaçırdı. Sən dörd dənə kisə ələyəcəksən, onu eləyəcəksən. Və bu halda, Peyvan Səham dediyi kimi, sən ona gücü çatmadın şeyi hükləmə. Və eyni zamanda da bu yünkü gündə də. Əgər bir insan tükən açırsa, odası fabrik açırsa və hər bir insanın öz vaxtına görə onun boyuna tükən, bacardığı əməl müqabili var. Yəni, nəyi edə bilər? Və əgər Şək yoxdur ki, hamı istəyir ki, gündə bu qədər çox istəyirsəl olsun, bu qədər bu çox olsun. Niyə görə? Çünki onsuz da e, xeyir də ziyanı bunun özünədir. Az fullan çox iş görmək buna sərf edir. Və bu baxımdan e, insanlar hətta öz işçilərini belə bu hədsə uyğun olaraq bacarmadığı şeyləri yükləyə bilməzlər. Aydını yüklə bilməzlər. Və necə ki, məsəl üçün, hallarda görürsən ki, e, e, taksilər və başqa-başqa başqa minilər olur ki, onlara gündəlik geyiməsqoyla gündə bu qədər gətirməsin. Bu həqiqətə düz indi söhbət e, İslamdır, qanunlardan gedir. İslam qanunları biraz bahanda bunun ziddiyə təşviq eləyə bilər. Çünki ola bilər bu insan müştərimin məsə, maşın. Bu hardan verəcək o pulu? Aydındır? Düzdür, burada icarə başqa şeydir, amma gündəlik sən mənə bu qədər e, həmən icarədən pul gətirsən, o tam başqa şeydir. Və sonra peyğəmbərsən bu elə ki, "Fenkəlləftumuhum fa'inuhum." Əgər onları yükləsəniz, Yəni, ola bilər ki, sən sabaha sənin məsəl üçün 10 e, kisə müştərin var, un almalıdır. Ancaq sənin bu işçinin, bu qulunun sənin 4 kisədən artıq heç bacarmır. Və sən sabah 10 kisə nə lazım sənə? 10 lazımdır. Və deyir, əgər ola bilər, ehtiyacın var sənə 10 kisə lazımsa, hökmən sabah olunmalıdırsa, neynə dedir ona? Kömək elə. Yəni, o, gücü çatmaqların əmri ona verdinsə, yəni, o, iş sənə ləbudsa, sabahə ki, ona lazımsa, o halda ona nə deyir? ona deyir kömək elə. bu hədis birbaşa onu göstərir ki, yəni bu günki qərbin, şərqin hansısa bir e, kafirlərin dediyi kimi İslam dini zülm dini deyil, İslam dini terror dini deyil, İslam dini qorxu dini deyil, məs İslam dini adil din Hətta bu cür e, qul insanlar, hansı o sənin şəxsi mülkün salil, o cür insanlarla İslam bu cür davranmağı əmr edisə, əmr edir. Çünki orada ən bütün sözü əmr formasındadır. Əgər insan, İslam o cür insanlarla o cür davramaq əmr edirsə, bu birbaşa İslam dinin aliliyini, ülvülüyünü və ə, adil din olduğunu birbaşa göstərir və eyni zamanda həmən insanlara da rədd edir. Bu dərs sizə İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.